A fűrer megérkezik. Napsütéses reggel volt, de a találomra megindult a hatalmas parkba. Örszemet sehol sem látott, mégis bizonyosra vette, hogy figyelik minden mozdulatát. Egyszerre azon vette észre magát, hogy a rácsos kapu előtt áll. Éppen meg akart fordulni, amikor a hatalmas kapu szárnyai feltárultak, és egy fekete autó gördült be a parkba. Dartanyán csak egy pillantást vetett a kocsi utasára, és már is biztosan tudta, hogy Hitler Adolf Kancellát látja maga előtt. A sárga arc, a merevnézésű nézésű kék szem és a furcsán nyílt bajusz jellegzetességét nem lehetett elvitatni. Dartanyán hirtelen felszökött a kocsi hákcsójára, és jobb kezét katonásan a sapkájához emelte. – Hej, Hitler! – lecsegte poroszosan. – Hermann Linz kapitány tisztelettel jelentkezik szolgálatételre. Az autó utasa alig észrevehetőleg bitcentett a fejével, és továbbra is az utat kémlelte merev, messzenéző tekintetével. A fűrer mellett egy halványarcú vézna férfiút. ült. emlékezett emlékezettén átvillant göbbelsz éles madár profilja, melyet annyiszor látott a különféle angol folyóiratokban. Az autó a fasonon, és megállt a kastély előtt. Az épület egyszerre megelevenedett. Mindenfelől fekete, egyenruhás férfiak bukkantak fel, és felsorakoztak a lépcső két oldalán. A báró megilletődött arccal jelent meg a kapuba. Dátanyán gyakorlott kézzel nyitotta fel a kocsi ajtaját. Nagyon jól tudta, hogy mindent kockára tett ebben a pillanatban. Ha sikerül elhitetnie a báróval, hogy régebről ismeri a kancellát, akkor nyert ügye van. Ha nem, nem is gondolt az utóbbi lehetőségre, és szorosan Hitler mellett maradt, mintha legalábbis testőr volna. A professzor? kérdezte a kancellár. A laboratóriumban van, válaszolta a báró. Hitler, Göbbensz és a báró megindultak a lépcsőn. Dartanyám mindenütt a nyomukba maradt, alig fél lépéssel mögöttük. Azonnal gondoskodom villásregerilőr, mondta von Zágyvitz báró. Hitler türelmetlenül legyintett. A professzorral akarok beszélni. Parancsára vezérem, akkor menjünk egyenesen a kápolnához. A kis társaság a hátsó kapun hagyta el a kastét. Dártanyán heves szívdobogást érzett, mikor az omladozó épülethez közeledtek. A kancellár hirtelen magához intette a fiatalember. Önt, ver fel ezredes, küldte ide? Parancsára, válaszolta Dártanyán gyorsan. Minden úgy történt, ahogy elrendelni méltóztatott. Egy újabb kérdés talán végzetes lett volna, de erre nem került sor. Hitler szórakozottan bólintott, gondolatai nyilván már egészen máshol jártak. A kis csapat a félhomályos kápolnán, és a kanyargós csiga lépcsőn. A fűre tekintetre sem éltatta a kriptában elraktározott lövedékeket, most is mereven maga elé bámult. A lámpafén időként élesen megvilágította arcán a mély ráncokat, most sokkal idősebbnek nézett ki, mint előzőleg a parkban. Ajtók nyíltak és csukodtak, dartanyán úgy érezte valami föld alatti városba járt. Nem is álmodta, hogy a kriptának mély folytatása is lehet. Erről mit sem árult el a porlepte fóliás, melyet a könyvtárba talált. A falakon látszott, hogy a helyiségeket nem régen építették. Hatalmas terem következett, egy hosszú asztalon műszerek, dróthuzalok és különféle tekercsek hevertek. Kopasz fejű szemüveges férfi hajót az asztal fölé. Jó reggelt, professzor! A szemüveges férfi felpillantott, markáns sarsza szolgai mosolyra húzódott. Üdvözlöm, vezérem! Nem vártam még a látogatását. Mi van a 2 kettővel? kérdezte Hitler. Mennyire haladt a munka? Száz darab már elkészült. Már? húzta el a szót a kancellár vibráló hangon. Azt hittem, hogy legalább ezer kész rakétát találok. A kísérletek igen sok időt vettek igénybe, mentegetődzött a professzor. Az experimentumok egyébként jól sikerültek. A FAO sebessége messze felülmúlja a fau egy teljesítményét. A hatása? Jóval nagyobb, mint a szányas bombáé. Látnia, mint repül, vagy láthatatlan, mint az ágyugójó? Láthatatlan. A kancellár alcán elsimultak egy pillanatra a mély, félelmetes ráncok, szemébe különös fénygyulladt ki. Akkor teljesedni fog az, amit megjósoltam. Az angol városokat egyszerűen kiradírozzuk a térképről. Hangja megremegett a gyűlölettől, és az utolsó szavakat már szinte artikulátlanul ejtette ki. Így beszélt azokon a népgyűléseken is, ahonnan megszámlálhatatlan rádió továbbította hangját mindazokba az országokba, ahol a német hódítók megtelepettek. Ez az ember őrült, gondolta dátanyán és megborzongott. Valamikor komikusnak találta a kancellár Bajuszát, de most nem a képeslapok Hitler Adolfját látta maga előtt, hanem a romboló démont, akinek sárga arcán az átvirasztott éjszakák és az őrület maradandó nyomokat hagyott. A kancellár arca olyan volt, mint valami félelmetes, tragikus maszk, és ennek a maszknak a Bajusz is egyik fontos alkatrésze volt, éppen úgy, mint a homlopba hulló haj és a makacs száj. Megnézhetjük az új lövedékeket? kérdezte Göbbelsz. Parancsoljanak utánan fáradni, mondta a professzor. Újabb termek következtek. Az egyikben orsó alakú fémtesteket világított meg az erős lámpafény. A faú kettő első példányai, jegyezte meg a professzor ünnepélyesen. Goebbelsz a kipirult. Csak nem kihagyott a szívverésem. Erről azonnal beszámolok a rejsz hasábjain és a rádióban. Nem sietjük el a dolgot, vágott közbe a kancellár. A FAU kettőről mindaddig hallgatnunk kell, amíg legalább ezer darab nem készült el. Mikor várhatjuk ezt? Egy hónapra van szükségem, a kancellár indulatosan dobbantott. Túlságosan sok idő. Most kell lecsapnunk Londonra, mielőtt az angolok teljesen megvetik a lábokat a kontinensen. A legújabb hírek szerint az ellenséges ég páris felé mutat. Dátanyán arcát forró vér hullám öntötte el. Eszébe jutott az Ars de Triumph, mely alatt a németek bevonultak a szajnaparti fővárosban. És valahonnan a mélyből, mint csülyedő város hangjait hallani vélte a Notre-Dame ünnepi misére hívó szavát. Hirtelen felderengett előtte egy visszataszító kép, melyet egy francia képes labban látott. Az invalidusok dómjának belseje Napóleon szarkofágjával, és fenn az erkélyen azzal a furcsa bajuszó emberrel, aki a világ legnagyobb hadvezérének képzelte magát, és aki gőgösen nézett le a korzikai hős sírjára. Tártanyán szája akaratlanul is gúnyos mosolyra rándult ebbe a pillanatba. – Ön nem hisz a faukettőben? – kérdezte Göbbels, akinek sasszemét ez a futó mosoly nem került el. – Az angolokon mulatok – válaszolta a fiatalember könnyedén – most aztán iába erőködnek a vadászrepülőikkel a falu kettővel szemben tehetetlenek lesznek. Igaza van, kapitány, mondta Hitler, akinek emlékezetében megrögződött a fiatal ember neve. London csak most fogja megismerni a német feltaláló szellem erejét. Szeretném, ha két héten belül megkezdhetnénk a város rendszeres lövetését. Mindent megteszünk, ami tőlünk telik, szólalt meg a professzor. Tegyenek meg még többet, élethalárharc következik, versenyfutás az idővel. És én azt akarom, hogy ebben a versenyben mi győzzünk. Londont éjjel-nappal a fau kettő tüze alatt kell tartani. Amíg az angolok békét nem kérnek, vágott közbe göbbelsz. Vagy teljesen megsemmisülnek. Emelte fel hangját Hitler Adolf, és olyan tekintettel nézett körül, mintha a sportpalaszt emelvénén állna ezer és ezer kíváncsi és fanatikus ember előtt. A villás reggeli már várja az urakat, dörzsölte a kezét a báró. Hitler sóhajtott. Igaz, enni is kell, hogy az embernek ereje legyen a munkához. Reggeltől estig dolgoznom kell a népemért. Remélem, hús nem lesz az asztalon, kedves báró. A világért sem vezére. Hitler végighúzta kezét a homlokán. Sohasem ennék legyilkolt élőlények húsából. Kegyetlenségnek tartom az élő organizmusok elpusztítását. Dartanyán a halott és felismerhetetlenség összeégett londoni gyermekekre gondolt, és a keze ökölbe szorult. – Valami baja van, kapitány? – kérdezte Göbbelsz. – Semmi. Éppen arra gondoltam, hogy a vezérnek mindig igaza van. Én se szeretem a véres és égett darabokat. A propagandaminiszter gyanakvó pillantással méregette a kapitány, de Dartanyán is értett a színleléshez, és rajongó tekintettel bámult a vezérret. Hely Hitler volt itt a hit